că aș putea să o numesc în ghilimele așa, dependința, dependența de Dumnezeu. Suntem în locul acesta pentru că depindem de El. Și pentru ca să ne scoată din starea aceasta, are în care este în Domnul nu a făcut altceva decât a pus un singur lucru care este foarte simplu. Acela ți crede în El. Crezând în El, vei căpăta viața veșnică, spune Scriptura. Că Cel Domnul nu pune alte biruri, alte greutăți pe spatele nostru. Nu pune nimic, decât un singur lucru, care este pur personal, ca și iubirea, credința. Nu pot crede în Dumnezeu prin perspectiva părinților mei sau copiilor mei. Și totul este o relație personală cu Dumnezeu. Nu pot iubi pe altcineva, prin perspectiva părinților sau copiilor mei sau prin perspectiva altuia. Și această relație de iubire este pur personal. Și Dumnezeu nu vrea altceva decât pe cei care i-au scumpărat din viacul acesta rău pe care Biblia spune că, cum spunea Pavel, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, dorește ca fiecare dintre noi să-i Hristos. De aceea suntem în locul acesta și nu unde aiurea. Haideți să citim împreună din Numeri, capitolul 21. Începând cu versetul 1. Împăratul Aradului, un cananid, care locuia la mea a auzit că Israel vine pe Dumnezeu de la tarim. El s-a luptat împotriva lui Israel și a luat mai mulți prinși de război. Atunci Israel a făcut Domnului o jurință și a zis Dacă vei da pe, porul, pe poporul acesta mâinile mele, îți voi nimici cu desăvârșire cetății.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 Și le-a hotărât. 40 de ani veți ta în știți. Adică acei pe care odinioară, dacă citim în, în capitolul 14 cu 3, pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom, vor, vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja. Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Cu 40 de ani în urmă, acest popor avea în vedere nu grija Domnului asupra poporului grija lor asupra poporului, a, a părinților copiilor acestea. Și Domnul a hotărât, voi care ați cârtit atât de mult împotriva mea, nu veți intra în Canaan până când cei care sunt la vârsta de deci de ani, copiii aceștia care voi pur, le purtați atâta grijă că vor fi deja, ei vor intra în, în Canaan. Și acești copii au trecut ani. o parte din ei dintre părinților, au murit în pustie. Iar acești copii au ajuns undeva la, por la porțile Canaanului. Ei, el s-a luptat împotriva, versetul eu s-a luptat împotriva lui Israel și a luat mulți prinși de război. Acest împărat al Aradului. Copiii care ei, părinților, le spunea, îi spunea Domnului că vor fi cădea de jav. Acești copii au ajuns totuși la porțile Canaanului. Dar pentru că această, acest păcat al cărtirii se moștenește, iată că și copiii aceștia care Domnul a promis că îi va duce în Canaan, și ei, acești copii, au început să cârtească. Și în momentul în care au strigat Domnului și au făcut o juruință, dacă vedea poporul acesta mâinile mele, îl vom nimici cu desăvârșire, Domnul a fost atât de sensibil și a auzit. Și într-adevăr, tot poporul care a stat împotriva Lui, Împăratul Aradului, Cananiții, i-a dat Domnul în mâna lor. Pentru că Domnul, la fiecare dintre noi, în momentul în care, așa păcătoși cum suntem, purtăm în noi moștenirea păcatului părinților noștri și a străpunilor noștri. Și iată că, în momentul în care Domnul aude glasul nostru, că îl chemăm, el este atât de sensibil și uitător. Și acest Domn vine în ajutorul nostru. Au plecat de la Muntei Hor și pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să golească țara E Domnului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Aceleași lucruri pe care părinții lor le-au spus împotriva Domnului, spuneam că același lucru s-a perpetuat și ceva mai târziu, peste 40 de ani de suferință prin pustie, s-a perpetuat și a rămas și asupra, acest păcat a rămas și asupra copiilor lui Israel. Și aceeași cârtire au scos și ei. Este interesant aspectul acesta pentru că mulți din ăștia Domnului care acum câțiva ani au început să cârtească, care s-au întors și n-au avut în față crucea Domnului, n-au avut simbolul credinței în Dumnezeu, n-au primit dragoste de adevăr și s-au întors la forme. copii acestor părinți, chiar dacă nu mai pricinuiesc atâta rău pe teritoriul României, și pe meleaguri italiene, acești copii în aceeași stare de răutate sunt. Și o spun cu cea mai mare răspundere, pentru că am auzit cuvintele care le spun ei despre tot ce este în Domnului. Și acești copii, Domnul care i-a spus din țara Egiptului, au făcut atâtea minuni în fața lor, le-a dat atâta pâine, le-a dat mană din cer, apă în pustie, i-a protejat de căldură, i-a protejat de frigul nopții. Acești copii au început să cârtească pentru ce ne ați scos din Egipt ca să murim în pustie. Este starea pe care și astăzi se întâmplă în oricare dintre adunările care nu mai au pe Dumnezeu ca tuitor. Căci nu este pâine, nici apă, Și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis, niște, a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. <coughs> Am căutat să aflu ce înseamnă un șarpe înfocat. În altă traducere, șarpe înfocat este un șarpe care în momentul în care te-a mușcat îți produce o arsură în zona respectivă și sunt deosebit de veninoși. O singură picătură de venin poate coagula 5-6 litri de sânge. Asta ar însemna că moartea nu este atât de târzie după ce te-a mușcat un șarpe de genul acesta. Deci, Domnul, după ce i-a scos din Egipt, i-a trecut prin pustiu 40 de ani, pe acești copii al lui Israel a mai trebuit să mai facă încă o cernere pentru că păcatul s-a perpetuat. Și a trimis acești șerpi înfocați. Au murit mulți. Biblia nu spune câți au murit. Dar au murit mulți pentru că încă nu au strigat către Domnul. Au murit mușcați de acești șerpi înfocați. Poporul a venit la Moise și a zis Am păcătuit că am, am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a pentru popor. Este interesant aspectul acesta. Roagă-te să, ca să se depărteze de la noi acești șerpi. Domnul a zis lui Moestei, fă în șarpe în focație, de o prăjină, oricine este te mușca și va privi spre el, va trăi. Deci, spuneam la început, pentru ca să trăiești în veșnicie. Nu-ți trebuie cazne. Nu-ți trebuie trudă. Îți trebuie un singur lucru. Să crezi în Dumnezeu. Și aceasta este personal. Nu prin perspectiva altuia, ci printr-o relație directă cu Dumnezeu. Să iubești pe Dumnezeu. Și aceasta nu prin perspectiva altuia, ci direct cu Dumnezeu. Domnul a auzit, a auzit strigătul poporului și a spus lui Moise, fă un șarpe înfocat, asemănător ca cei care mișunau prin tabăr. Și oricine este mușcat și va privi spre el va trăi. Este interesant aspectul acesta. Că Domnul nu a îndepărtat șerpii înfocați din mijlocul lor. Pentru că mai trebuia făcută încă o cernere. Pentru că mulți dintre ei erau dintre aceia care spuneau că pot să mă vindec singur. Este starea de păcat a omenirii de astăzi. Care se propovăduiește peste tot o, ev o evanghelie liberală fără Dumnezeu în care spune ce atâta Isus, pot să mă mântuiesc singur. Trebuiau ca acești oameni din mijlocul poporului evreu să dispară, pentru că era porunca Domnului. Pentru că ei, acești oameni, nu priveau către șarpele în Sunt mulți dintre noi care astăzi duc o viață de creștin, dar fără să privească la crucea Domnului. Și această stare displace Domnul acești oameni, dacă nu vor privi și vor încerca să se mântuiască prin propriile lor puteri, nu, nu vor face. Nu vor avea niciun ajutor, niciun ajutor din partea Domnului. Mai sunt o altă categorie de oameni care spun că mă va putea pe mine oare Dumnezeu să mă vindece, dacă, chiar dacă țin privirea în pământ, mă va putea că ce se scrie și în Evanghelie când s-a făcut vindecarea aceea unul a strigat către Doamne. Doamne, dacă poți, vindecă! Această stare de incertitudine arată o gravă necredință. Și nu este târziu ca astăzi să ne cercetăm și să privim spre Domnul, să vedem dacă nu cumva suntem în starea în care ne îndoim de puterea Domnului. Spuneam puțin mai înainte că există prin mass media atâta tulburență, atâta, atâta rău. Cum deschizi un televizor? Vorbeam puțin mai înainte afară, cum deschizi un, te un televizor, îți este genă să stai la televizorul respectiv, pentru că atâtea programe promovează o stare de libertate, sau mai, mai bine zis, o stare de libertinaj, o libertate prost înțeleasă. Domnul nu este împotriva libertății, Domnul este împotriva libertinajului, o stare de libertate care eu mi-o după bunul meu plac, fără să țin cont de cel de alături. Din cauza aceasta, Domnul a, a trimis pe Moise să facă un șarpe în pustie și nu am îndepărtat acești șerpi. Pentru că acești oameni care nu priveau la Dumnezeu, care îl ignorau pe Dumnezeu, care spuneau că pot să se de singuri, sau se îndoiau de credința lui Dumnezeu, sau mai târziu spuneau că de fapt, chiar dacă sunt mușcat, nu este o mușcătură chiar atât de rău. Asta este starea omului care se joacă cu păcatul. Chiar dacă este mușcat de șarpe, nu este dictăță gâriătură. În schimb, are posibilitatea și vede și cu atâta ardoare vede mușcăturea altuia și îi spune altuia în loc să se vindeci el. vindecă se a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de șarpe și privea spre șarpele de aramă trăia. Este simbolul cuvântului de Dumnezeu crucificat. Domnul l-a ridicat pe Domnul Isus pe lemn ca eu să privesc la crucea Lui. Și dacă privesc la crucea Lui Ultimul cuvânt din versetul acesta spune despre fiecare dintre noi. Trăim în momentul în care privesc la crucea Domnului. În noi e Dumnezeu, în noi e achip Hristos. Și Pavel spune, Hristos în voi, nădejdea slavei. Și nădejdea aceasta a slavei este că vom fi vindecați de mușcăturile șarpelor care în lumea aceasta mișnă printre noi, iar noi îi tratăm cu atâta ignoranță. În loc să cerem ajutorul Lui Dumnezeu, deseori spunem că ne putem vindeca și singuri, facă Dumnezeu ca să putem privi spre El și să fim vindecați toți. Amen. Amen.